Челядники миттє опинилися на конях і на чолі зі своїм паном рвонули так, щоб пилюка здійнялася до неба. Слідом за ними сипонули до своїх хат воронівці. Вони хапали малих дітей і бігли з ними хто куди – одні до болота, інші до старого городища, аби сховатися за його валами. «Стійте! – заволав Грицик. – Зупиніться! Ніяких татар нема!» на нього недовірливо озиралися. Все ж метушня потроху припинилася. А коли воронівці дізналися, в чому справа, над селом здійнявся такий регіт, що його, мабуть, почув і пан Кобильський зі своїми челядниками. Проте челядникам прислухатися було ніколи. Вони блискавкою промовінули повз ошелешених дідів-пастухів, Лед не розтоптали богая Петрика, що приліг було відпочити, і розчинилися у канівецькому лісі. А воронівці й досі трималися за животи. Дехто вже й сміятися не міг. Лежав під тином і тихенько стогнав. «Дурні! Чого гигикаєте?» – раптом загукав дід Кіпчик. «От повернеться, пан, тоді зарегочете на кутні!» Сміх поволі ущух. Над дворонівкою запала розгублена мовчанка. А й справді, – сказав хтось, – що ж тепер робити? Дідкіпчик лише зітхнув. Там буде видно. А спочатку розберіть усе назад. Потім треба цих двох шибеників кудись заховати. Нехай пасуть худобу подалі від шляху, бо... Пан таких жартів не розуміє. І днів зотри нехай до села не повертаються. А ми як? – запитав тодось невмивака, який теж прив'язаний до воза стояв поруч з димком. Дідкипчик зітхнув ще важче. Цього не скажу. Кожен хай чинить, як хоче. Ну, Тоді я вже краще... Подамся козакувати, сказав Тодось і звернувся до Димка, що повільно розтирав затерплі руки. Підемо разом. Димко поглянув на діда, проте той мовчав. Та я, нерішуче почав дурна сила, я бого так діда шкода. Бугай Петрик не бійся, Саньку, ну він тільки з виду страшний, а насправді він добрий. Правда, Петрику? Ти сьогодні добрий. Петрик і сам ще не вирішив, яким його сьогодні бути. Тож він низько схилив важку голову з могутніми рогами і з-під лоба зиркнув на двоногу комаху, яку до нього щойно підвів маленький хазяїн. Так і не вирішивши, яким його сьогодні бути, Петрик про всяк випадок купнув рогом землю і глухо заревів. Двоного комаху, мов вітром, здмухнуло. Та не бійся, кажу, підходь ближче, і трави йому нарви. Петрик любить їсти траву з рук, правда, Петрику? Проте Санькові ноги відмовлялися рухатися. Легко Грицикові казати, підійди ближче. Вони з Петриком давно знайомі, а він, Сенько, оце вперше в житті опинився перед такою горою рогів та м'язів. Правда, щось ніби підказувало Сенькові, що йому цього бугая боятися не слід. Та насправді, хто зна, що в цього Петрика зараз у голові? А може. Захоче розправитися з ним, як ранньої весни розправився з двома вовками. Або з молодим Туром, який місяць тому на своє лихо вигулькнув з лісу. Бідолаха і заривіти не встиг. Коли б Сенькові не довелося так нагально втікати з Воронівки, він би і на політ стріли не наблизився до цього страховиська. А так, діватися нікуди». «Хто його знає, скільки ще доведеться тут бути?» Поваленький, крок за кроком, наближався Санько до грізного бугая. Нарешті той мотнув язиком і добрячий жмут трави опинився в його роті. «Ну от, а ти боявся», – зауважив Грицик. «А тепер можеш ще нарвати». Тільки не дуже квапся, бо Петрик подумає, що ти втікаєш від нього. Другий жмут Сенько простяг уже без особливого остраху. А до третього жмутка Петрик рушив сам. Ремигаючи, задер голову і підставив хлопцеві горлянку. Хоче, аби ти його почухав, пояснив Грицик. Це йому подобається не менше, ніж трава. Сенько чухав Петрикову горлянку і дивувався, як оце він ще зовсім недавно боявся навіть наблизитися до цього лютого зовні звіра. А насправді, бач, аж очі заплющує від насолоди, Ха, точнісінько як їхній мурчик, коли його гладиш. А Петрик теж дивувався. Він нікого не любив, окрім своєї череди та малого хазяїна. Ну, корів, то звісно чому, бо він їхній ватах, а ватах має оберігати і любити своїх підлеглих. А маленький хазяїн завжди водить туди, де найсмачніша паша і найсолодша вода і чухає його за вухом або під горлянкою. Та виявляється, є ще одна істота, доторки якої такі ж приємні, як і хазяїнові. Дивина, та й подумав би Петрик, аби умів думати. Але думати він не вмів. Тож вдоволено зітхнув і відвів голову убік, щоб новий приятель почухав ще й за вухами. Ти диви, ще роздивувався Грицик. Я й не думав, що він тебе так швидко прийме. Було тепло і тихо. Так тихо, що здавалося ніби окрім них та високого синього неба, нічого в світі більше немає. Хіба що на горбі біля дороги буваніла згорблена постать діда Миколи. Дід не зводив погляду з дороги, котра вела до маєтку пана Кобильського. «Те ж за мною», – сказав він хлопцям ще зранку. «Коли за вами їхатимуть, я дам знати». Спочатку друзі тільки те й робили, що позирали в бік діда Миколи.